Pista 3. Istoria culturii și civilizațiilor. 4 roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 32. Citez nota 2. războiul galic. 6 roman 16. Încheat nota 2. Trei secole mai târziu, istoricii romani ca Amianus, se scrie Ammianus, Marcelinus continuau să-i prezinte pe gal ca pe niște oameni, ghilimele cu priviri agere și înfiorătoare, puși pe gâlceavă. Toți sunt curați și îngrijiți, merg la luptă disprețuind orice primejdie, închid ghilimele, dar sunt și ghilimele stăpâniți de patima vinului, încât umblă mereu beți, închid ghilimele, iar despre scordisci, Că aduceau ca jertfă prizonieri de război. Ghilimele și beau cu sânge omenesc din cranii făcute cupe. Închid ghilimele, vezi notă 3. Citesc notă 3. Amianus Marcelinus, istorie romană, 15, 12, 1, 4, 27, 4, 4. notă 3. Detaliate și precise sunt informațiile pe care le comunică Diodor, referitor la armamentul și echipamentul galilor. Ghilimele Scuturi înalte cât un om și care sunt pictate în tot felul. închid ghilimele sau sunt ghilimele împodobite cu reliefuri din bronz, reprezentând animale, închid ghilimele. De asemenea, ciudate ghilimele coifuri de metal cu mari proeminențe, la unele coifuri sunt fixate coarne, la altele capete, în relief, de păsări sau de dobitoace, închid ghilimele. Mai departe, ghilimele mulți își acoperă pieptul cu zale de fier, alții, drept platoșă, au doar pielea lor și se luptă goi. Au săbi foarte lungi care atârnă de lanțuri de fier sau de bronz. Aruncă sulițe al căror fier e lung de un cot, iar lemnul și mai lung. Aceste sulițe sunt când drepte, când zrăsucite pe întreaga lor lungime, pentru ca omul atunci când lovește cu sulița nu numai să taie carne, dar să o și sfâșie. Închid chilemele, în paranteză loc, punct, cit, punct, câmic, punct, 5 roman, 33 roman, 2 liniuță 4, închid paranteza. Originală și foarte eficientă era tehnica de luptă a galilor despre care vorbește Diodor, vezi notă 1, dar care în realitate era comună și altor neamuri celte. Citesc notă 1. Uneori însă Diodor nu rezistă, precum se știe tentației pentru amănuntul anecdotic și chiar senzațional. Astfel, unele orori pe care le relatează nu sunt în realitate decât simple acte rituale, având un sens magic, asemenea celor pe care le întâlnim și la alte popoare neevoluate. Încheiat notă 1 Fortificațiile erau atacate cu ajutorul scărilor de lemn. În atac, luptătorii înaintau unul lângă altul cu scuturi din care făceau o pavăză comună. Urmăreau să-și demoralizeze adversarii scoțând urlete și aruncând asupra lor păcură sau făclia prinse. Ghilimele, în luptă, ei se folosesc de carul tras de doi cai pe care, în afară de vizitiu, se mai află un luptător. Dacă în cursul luptei se întâlnesc cu un călăreț, îi aruncă mai multe sulițe, iar apoi s-ar jos și încing lupta cu sabia. Unii dintre ei disprețuiesc atât de mult moartea, încât se avântă cu totul goi în luptă. Vezi, notă doi. Când se află în linia de bătaie, obișnesc să iasă din rând și să cheme la lupte în doi pe cei mai vitești dintre dușmani. Ridică armele și le agită în fața lor ca să-i sperie. Totodată zvârl o dușmanului spre a-l înjosi și pentru a-l face să fie cuprins de teamă. Închid ghilimele Citesc notă 2. Nuditatea unora dintre războinicii celți avea un caracter ritual din motive ce țineau de magie, înserându-se deci în domeniul religios. În paranteză conform jumare puncte de vriz, se scrie vârâi IES, închid paranteza, încheiat notă 2. Figură, pagina 33. Coif celtic de paradă cu calota de fier și o pasăre de bronz, descoperit la Ciumești, în paranteză Marea Mureș, închid paranteza, secolul III-II înainteire noastre, Muzeul Regional Baia Mare. Încheiat figură. La acest mod de comportare în luptă se adaugă și ciudatul obicei al tăierii și îmbărsămării capetelor inamicilor. Ghilimele, dușmanilor căzuți în luptă le taie capul pe care îl atârnă de grumazul cailor. Cât privește trofeile de, după ce le-au dus acasă, le atârnă pe pereți. Capetele celor mai de seamă, frășmașile împărsămează cu ulei de cedru și le păstrează cu multă grijă într-o ladă. Când ei arată scăfările acestea, vreunui străin își fac o mare fală și se laudă că nici pentru atâta aur cât cântărește un cap nu l-ar vinde cuiva. Închid chilimele. În paranteză loc.cit.câmic.5 roman.5 roman.29 închid paranteza. Și Strabon vorbește despre acest obicei socotindul l ghilimele de o cruzime barbară, închid ghilimele. În același timp însă recunoaște că galii sunt un popor ghilimele pasionat de război, mândru și gata oricând de luptă, dar în rest sunt un popor sincer, leal și n-au o firerea. Dacă îi lămurești cu vorba bună, îi convingi numai decât să-și consacre bucuros propriile energii unor ocupații folositoare și chiar își însușesc o educație literară. Datorită acestui element sincer, curat, integru al caracterului lor, ei se unesc între ei la cea mai mică provocare, fiind totdeauna gata să vină în ajutorul vecinului lor. Pe lângă firea lor, sinceră, curată și mândră, trebuie adăugat că au și anumite însușiri copilărești, precum lăudăroșenia și dragostea lor pentru podoabe. Figură, pagina 34 Reprezintă o poză, coif celtic de bronz cu incrustații de email secolul I, înainteire noastre, British, se scrie b r Muzeum se scrie m eum, e -U -M, Londra. Încheiat figură. Toți bărbații poartă lanțuri de aur, coliere și brățări, în timp ce persoanele de rang înalt îmbracă veșminte colorate și aurite. La toate triburile se găsesc trei categorii de oameni ținuți în mare cinste, barzii, profeții și druizii. Barzii sunt cântăreți și poeți, profeții interpretează sacrificiile și studiază fizica, în paranteză, fenomenele naturale, numic punct, punct, o mare punct, dă mare punct, închid paranteza, în timp ce druizii, pe lângă științele naturii, studiază și etica. Acești oameni, ca de altfel și alți învățați, au explicat că sufletul omului și universul sunt nepieritoare. Închid chilmele. Caracteristică pentru tactica celților era deci folosirea carului de luptă cu două roți, cu un luptător înarmat cu lance, suliță, sabie, în paranteza sau un cuțit de luptă, închid paranteza și scut. În dotarea sa, luptătorul Gal avea și praștia. Arcul cu săgeți nu era folosit de celți, dar în timpul luptelor pentru cucerirea Galiei, legiunile romane au fost atacate și de grupuri de arcași. Cu timpul, tactica de luptă a suferit modificări. În Galia... Echites, se scrie e q u i t -S, luptau călări, nu în care. Dar această tactică era practicată încă din 279 înaintea erei noastre, când cerții au atacat Delfii cu 52.000 de pedestrași și 24.400 de călăreți. Pausanias mai relatează că fiecare călăreț era însoțit de doi scutieri călări, ceea ce înseamnă că numărul total al călăreților în grupuri de câte trei se ridica la 61.200 de călăreți. Vezi notă 1. citește notă 1. Nu trebuie însă să se uite că cifrele pe care le dau autorii antici privind potențialul militar sunt uneori exagerate. Încheiat notă 1. În luptele din Italia, galii de obicei nu făceau uz de care de luptă la care au renunțat complet în timpul războaielor cu Cezar, în paranteză 58-50 înainteirea noastră, închid paranteza. În insulele britanice însă carele de luptă au fost folosite până în secolul III era noastră. În fine se vorbește și despre obiceiul galilor de a folosi în lupte și câini de război. Vezi notă 1. Citez notă 1. Conform H. Darboa de Jubanvil. Celții prețuiau mult acest animal care, adeseori, era sacrificat pe mormântul stăpânului său spre al însoți și sluji în lumea cealaltă. Numele câinelui, în paranteză în irlandeză cu, se scrie u cu, cu accent grav, închid paranteza, se întâlnește folosit cu demnitate în antroponomastica celtă, cel mai stimat erou al vechii literaturi celte irlandeze este Cuculan, se scrie u cu, cu accent ascuțit, a În paranteză ghilimele câinele lui Culan Se scrie că u l -a -n -n -n", Închid ghilimele, închid paranteză Încheiat notă 1 Ceea ce era comun tuturor grupurilor celtice Era disponibilitatea lor de a se angaja ca mercenari Mercenariatul a avut pentru statele celtice Un rol nefast de hemoragie demografică Închid ghilimele În paranteză J-M-O-R-E-A-U Închid paranteză de fapt, de-a lungul istoriei lor, celții au dovedit nu numai aptitudini deosebite de războinici, vezi nota 2, ci și de excelenți meșteșugari și, mai presus de celelalte popoare, ghilimele barbare, închid ghilimele, ale Europei a timpuri, o adevărată vocație pentru cultură. Citez nota 2. O vocație contestată însă de unii cercetători irlandezi moderni de autoritate, ghilimele, popoarele celte nu erau războinice din fire și, după cum rezultă din întreaga lor istorie, obiectivele militare erau totdeauna secundare. Ele recurgeau la arme mai ales și, poate exclusiv, numai când nu era posibilă o penetrație pacifică. E firesc ca documentele romane să denatureze cadrul, dat fiind faptul că romanii au cunoscut popoarele celte aproape numai ca pe niște adversari militari neînduplecați. Închid chilimele. În paranteză Miles se scrie M-Y-S, Dylon se scrie d -L o -N, Nora c Închid paranteza. Încheiat notă 2. Viața economică, meșteșugurile, comerțul. Economia celților varia de la o regiune la alta, în funcție de condițiile geografice și de resursele naturale locale. O economie prevalent agrară la Gal, la și la celții din nordul Italiei, sau prevalent pastorală în Irlanda, în Britania și la celții din peninsula iberică. În societatea pastorală din Irlanda, pământul aparținea tribului. Delimitarea terenurilor pe familii este un fapt care va interveni mai târziu și când pământurile aparținând unei familii vor fi împrejmuite cu șanțuri, garduri sau valuri de pământ. Sate, propriu zise, nu existau decât grupuri mici de câteva case adunate la răscrucea drumurilor. În schimb, în sistemul economiei agrare, terenurile erau împărțite ca în galia pe familii ca bunuri de familie, în paranteză o familie fiind constituită din membrii a patru generații, închid paranteza. În epoca medievală, unei asemenea familii îi revenea un lot, în paranteză numit bail, se scrie B.I.L.E., închid paranteza, căruia îi corespundea de obicei un șeptel de 300 de vaci și 1.000-1.400 hectare de teren. Un trib însuma 30 de familii, posedând deci 30 de baile, care cu timpul tinde să devină tot atâtea unități administrative. În lumea celtică au apărut, în paranteza, dar mai târziu închid paranteza, și sate mari, ca în nordul și estul Galiei. Adeseori casele căpeteniilor marilor familii erau fortificate, sau un grup de mai multe case erau înconjurate și apărate de o incintă de piatră. Când o generație întreagă se estingea, se procedea la o reîmpărțire echitabilă a pământului, în așa fel încât în galia de pildă fiecărui bărbat, fiecărui tânăr ajuns la vârsta maturității, în paranteza care era stabilită la 17 ani, închid paranteza, să-i revină aproximativ două hectare. La celții din sudul Britaniei, din țara Galilor, în paranteză Walls, închid paranteza, acest obicei s-a păstrat până în secolul XIV, dar schimbările intervenite între timp prin acapararea pământurilor rămase nedistribuite, prin creșterea averii imobiliare, prin acordarea de apanaje unor șefi de familii, au adus la transformarea proprietății funciare colective în proprietăți individuale ale membrilor aristocrației tribale în paranteză conform Hubert, închid paranteza. Bogăția unui cel era socotită după numărul de vaci și de boi proprietatea sa. Incursiunile de pradă, raziile de vite, formează subiectul multor producții epice irlandeze. Nobilul proprietar împrumuta un anumit număr de vite pe un teren stabilit și în condiții ce lezau libertatea debitorului, care devenea astfel clientul închid ghilimele, într-un fel servul nobilului. În acest mod s-a format în dauna vechiului regim tribal, un regim nu propriu-zis ghilimele feudal, închid ghilimele, dar în tot cazul prefeudal sub anumite aspecte. Agricultura a făcut progrese remarcabile. În Galia se cultivau toate cerealele, orzul, greul, secara, ovăzul. În Irlanda, în principal, orzul. De asemenea, napul, în paranteză, în mod deosebit, închid paranteză, apoi ceapa și usturoiul, iar ca plante textile, cânepa și inul. Celții au practicat asolamentul și îngrășarea pământului cu marnă, au inventat plugul mare cu două roți, tras de boi cu brăzdar de fier triunghiular și reglabil, în paranteză preluat mai târziu și de germanii, paranteza. o unealtă superioară ca arandament plugului romanilor din acel timp, și coasa lor, asemănătoare coasei de azi, avea un randament superior. De asemenea, moara de măcinat compusă din două pietre, dintre care cea mobilă era manevrată printr-un braț de lemn care îi imprima o mișcare circulară. Celții au inventat și un fel de ghilimele mașină de secerat, închid ghilimele. Secerătoarea montată pe patru roți trasă de boi. Cerealele, în paranteză conform t-mare punct berciu, închid paranteza, erau depozitate în gropi foarte adânci, săpate în stâncă gropi care comunicau între ele prin galerii. Mai târziu, cerealele erau păstrate în chiupuri mari. Meșteșugurile dețineau un loc foarte important în economia celților. Celții erau renumiți ca meșteri foarte pricepuți în tratarea minereurilor, în pregătirea diferitelor aliaje și în confecționarea uneltelor, armelor și a obiectelor de podoabă din bronz. Fier, aramă, aur, argint și electrum. S-au găsit mari cantități de obiecte de fier produse de ateliere care le trimiteau în punctele cele mai îndepărtate. Se exporta fier și sub formă de bare de 6 kg. Celții erau foarte pricepuți dogari, vezi notă 1, și renumiți meșteri căldărari. Citez notă 1. O invenție a celților este și butoiul de lemn în care păstrau lichidele, în paranteză spre deosebire de popoarele mediteaniene care le păstrau în ampore de lut ars, închid paranteza. Încheiat notă 1. Au inventat și un tip de car de luptă, precum și mai multe tipuri de căruțe. În paranteză, de pildă carul mare pentru călătorii mai lungi sau cabrioleta cu două roți, închid paranteza, pe care le-au adoptat apoi și romanii. Obiecte de bronz se lucrau mai puțin, în schimb, procedeul argintării vaselor de bronz a fost inventat de gali. Cerții au folosit roata olarului încă de la începutul secolului al V-lea înainteirei noastre. Vasele lor erau pictate cu motive geometrice sau figurative. Din sticlă făceau diferite obiecte de podoabă. Alte tehnici în care au excelat au fost tăbăcăria, cizmăria și arta emailului. Celții erau mari meșteri în obținerea smalțului roșu, în special pentru confecționarea podoabelor și pentru ornamentarea armelor. Meșteșugurile erau în bună parte efectuate de sclavi, dar mai cu seamă de oameni liberi. În Irlanda, meșteșugarii în paranteză care de altminte plăteau impozite pe produsele lor, închid paranteză, erau grupați în asociații profesionale, fiecare avându și zeul său protector, asociații asemănătoare corporațiilor meșteșugărești din evul mediu european. Figură pagina 37 reprezintă o poză, un cizmar și un postăvar după basorelie Galice. În paranteză, muzee, se scrie m-u-s-e cu accent ascuțit, e, de sens, se scrie s e n s închid paranteza, încheiat figură. Figura, pagina 38, reprezintă monedă galică de bronz găsită la Numes, având forma unui picior de mistreț. În paranteză, cabinet de, se scrie d-u-e-s, medal, se scrie m e cu accent ascuțit, d-a-i-l-l-e-s, paris. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 39, reprezintă scutul de paradă al unei căpetenii celte, către 75 înaintea erei noastre. Încheiat figură. Comerțul celților era foarte activ și se desfășura pe scară mare atât pe uscat cât și pe mari fluvii În paranteză, Dunăre, Rin, Elba, Vistula, Oder. Închid paranteza. Navigația maritimă nu era practicată decât în regiunile atlantice de coastă. Pe uscat, drumurile pe care caravanele aduceau cositor din Britania până în Marsilia erau bune de obicei pietruite, încât vor fi folosite mai târziu și de romani. Aveau și stații de popas, hanuri precum și puncte vamale. Gali și Celtiberii, făcând și comerț de tranzit, aduceau minereuri brute, metale semifinite, cositor din insulele britanice și chihlimbar de prin părțile Balticei. Din Grecia și Italia importau obiecte de lux, vase de bronz, vase de ceramică pictate, oglinzi ornamentate de bronz, corane de aur, etc. În schimb, galii trimiteau în Italia șuncă și slănină sărată, în Britania și Irlanda măsline și vin, în general exportau mai ales tofe de lână, unelte, arme și obiecte de fier, sclavi, cai și aur, în special elveții, celți din zona elveției actuale. Dar sursele de metal, în special cele de aur, au constituit forța economică celtică pe plan internațional. Schimburile interne în târguri și piețe se făceau în natură. Unitatea de măsură în timpurile mai vechi era stabilită în capete de cornute mari. Mai târziu au fost adoptate și alte unități valorice. În timpul lui Cezar, celții din Britania mai foloseau încă bare și inele de aramă sau de aur, cu greutate precis stabilită. Existau însă și alte unități valorice standard în procesul schimburilor comerciale, inele, fibule și coliere de aur de greutate determinată. Așa erau de pildă acele cu gămălie sau broșele de aur cu greutate de o uncie, în paranteză, două grame, închid paranteza. Începând din secolul III î.H.R. noastră, celții au bătut și monedă proprie, imitând monedele grecești, dar și denaturându-le, creând de fapt un alt stil. Moneda de argint era de uz intern, servea în schimburile intertribale cea de aur pentru cumpărarea de mărfuri din exterior. Celții din Europa Centrală și Occidentală au fost primii chilimele în încât chilimele, care au bătut monedă purtând numele unor neamuri celtice sau efigii ale conducătorilor celți, în inscripții folosindu-se de obicei alfabetul roman. În schimb, în Irlanda, în Scoția și în alte câteva regiuni din Britania nu s-a bătut monedă niciodată. În general, moneda servea, cum spuneam, în schimburile cu negustorii străini, veniți pe teritoriul celt sau în plățile efectuate în țări străine. În interior, în în mediul rural, se folosea în continuare vechea formă de schimb în natură, etalonul constituindu capetele de bovine, iar mai târziu, după stabilirea contactelor cu lumea romană și sclave. Organizarea socială Structura societății celte relativ omogenă prezintă totuși ușoare variații la populațiile din Galia, la cele din Britania sau la cele din Irlanda. În Galia, diferențierea socială pare să se fi produs în perioada cuprinsă între secolele VIII-VI înainteire noastre, în funcție de poziția predominantă a nobilimii, în paranteză, cavaleri, echites, se scrie s, cum îi numește cezar, închid paranteza. În această perioadă apare și sabia lungă de fier, arma prin excelență a nobililor, în paranteză conform jumare punct, jumare punct, hat, închid paranteza. Calul devine acum privilegiul și marca distinctivă a războinicului nobil, fie că acesta luptă din carul având două sau patru roți, fie că luptă călare. Alături de aristocrație și de casta a druizilor, exista țărănimea înstărită și meșteșugarii. Era clasa despre care cezar, referindu-se la celții gali, spune... Ghilimele, poporul este ținut aproape în rândul sclavilor. El nu îndrăznește să întreprindă nimic și nu este chemat la nicio adunare. Cei mai mulți, când sunt apăsați fie de datorii, fie de impozitele prea mari sau de nedreptatea celor puternici, se declară sclavii nobililor, care au față de ei absolut aceleași drepturi pe care le au stăpânii față de sclavi. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citez notă 1. Războiul galic, 6 roman, 13. Încheiat notă 1. Mult mai bogate sunt informațiile asupra celților din Irlanda și pentru motivul că aici unele structuri s-au păstrat până târziu în evul Mediu. Unitatea socială de bază, autosuficientă, economic și aproape total independentă era tribul, în paranteză în irlandeză Tuath, se scrie T-U-A-T-H, închid paranteza. Clanul în înțelesul obișnuit de clan totemic nu exista la celți. Membrii tribului pretindeau că, descind din aceeași trămoși, erau uniți printr-un puternic sentiment de solidaritate și conviețuiau pe același teritorii, de aceea, în Irlanda, cuvântul tuaf indica și unitatea teritorială și administrativă a tribului respectiv. Tribul se compunea din ghilimele, familii mici, închid ghilimele, în paranteză, derbfine, închid paranteza, fiecare reunind patru generații. Acestea având drepturi și obligații diferite, stabilite cu precizie și din ghilimele familii mari, închid ghilimele, sau ginți, în paranteză fine, închid paranteza, compuse din mai multe ghilimele familii mici, închid ghilimele. Căpetenia unei fine, ales pe baza bogăției și a popularității de care se bucura, era un nobil învestit cu atribuții de ordin politic, juridic și militar. Căsătoriile se contractau numai în afara gintei, iar în cazul nobililor, în afara tribului lor. Fiecare tuaf era condus de un rege, în paranteză ri, închid paranteza. În cadrul unui tuaf, unitatea importantă era familia, nu individul. Proprietară a pământului era familia compusă din patru generații. Prima clasă socială ca importanță era cea a druizilor. Urma clasa nobililor, în paranteză fly -fi, se scrie f-l-a-i-t-h-i, închid paranteza, războinici, dar în același timp și protectori ai poeților, cronicarilor, medicilor și meșteșugarilor. A treia clasă o constituiau oamenii liberi. Categoria sclavilor, proveniți din rândurile prizonierilor de război și ale celor declasați, criminali, tâlhari, datornici, insolvabili și alții, era numeric redusă și fără un rol însemnat în viața economică și socială. Oamenii liberi erau cei care creșteau vite sau cultivau pământul, care plăteau regelui unui tua, o dare sub formă de alimente și care, în mod obișnuit, deveneau, ghilimele, clienții, închit ghilimele, unui nobil. acesta concedea unui om liber, pe timp de șapte ani, un număr de cornute mari, în schimbul unor anumite servicii sau al unei rente echivalente cu o treime din numărul de vite primite. Ghilimele, se pare că această instituție a clientelei a stat la baza prosperității economice și a poziției sociale a nobililor. Închid ghilimele, în paranteză, m.dylen, nu mare punct Chadwick, închid paranteza. În afara acestor trei clase, o categorie socială deosebită o formau învățații și meșteșugarii întâmplati și fierari, judecătorii, medicii și cei mai de prestigiu între toți poeții, în paranteză Filid, închid paranteza. Instituția regalității n-a constituit un element de agregare de reală coeziune politică a societății certe, societate în care statul a rămas totdeauna la un nivel rudimentar. Regele nu era decât șeful direct, dar cu puteri limitate al unei unități sociale, iar în timp de război în paranteză situația aproape endemică în lumea celtilor, închid paranteza, era comandantul militar suprem. În primele timpuri, regele era considerat un personaj sacru, înzestrat cu puteri mistice, ca atare de virtuțile lui morale și fizice personale depindea pe durata domniei lui, fertilitatea solului și fecunditatea turmelor, securitatea și prosperitatea tribului. În paranteză, considerându-se răspunzător de soarta supușilor săi în caz de înfrângere militară, de regulă regele se sinucidea, închip paranteza, un prim semn al acestor virtuți regale trebuia să fie integritatea sa fizică perfectă. Dacă, de pildă, regele își pierdea în luptă sau în timp de pace un braț sau un ochi, era scos din domnie. De asemenea, el era supus permanent anumitor taburi. Regele nu trebuia să se ocupe de agricultură, să facă vreo muncă fizică, să-și supravegheze staulele și grajdurile sau să crească port. Uneori, aceste taburi în paranteză JC se scrie gâie ISI închid paranteza, care variau de la un tuaf la altul, erau de-a dreptul stranii. Figură pagina 41. Reprezintă o statuie în paranteză probabil a unei divinități închit paranteza, bronz și email, secolul 3, 2 înainte IRE noastre. Muzeul ST.Germa se scrie G -R -M a rămâ AN, AM se scrie N, Lai, se scrie L.A.Y.E. A Y E. Încheiat figură. Figură pagina 42. Reprezintă o poză. Piese de harnașament folosite de cerți. Reconstituire pe baza documentației arheologice. Încheiat figură. Figură pagina 43. Reprezintă vasul de cult din Gandestrop. Se scrie g 1 d s t r u -B. În paranteză Danemarca. Închid paranteza. Argint cu o ornamentație, o repoz. Se scrie AU, spațiu, R, E, P, O, -U -S -S E cu accent ascuțit, secolul 21 înaintea înainteire noastre, Muzeul Național Copenhaga, încheiată descrierea figură.